Asante sana. Hii ni asubuhi njema tena. Tunazidi kushukuru Mungu kwa ajili ya kuwa pamoja nasi hasa katika mipango hii ya kuendelea katika kipindi hiki maalum na makala ya ajabu ambaye ni neno litaendelea. Tumishi wa Mungu Ontili Nina chaka ni nikuarifu hapa mimi nakupata kwa usawa. Na ninaamini ya kwamba pia na wewe na wasikilizaji wetu popote pale wanapoendelea kutusikiliza watatupata kwa njia sawa. Asubuhi hii ya leo ningependa kuzidi kumshukuru Mungu kwa jinsi ameweza kutulinda sisi zote na ameweza pia kutuwezesha kuwa hewani wakati na saa kama hii. Nikizidi kushukuru pia kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi Global ambaye Mungu anaendelea anaiendeleza ili iweze kuwa wazi kwa ajili ya kupeperusha bandera ya Yesu. Pia nashukuru kwenu nyinyi nyote mumeweza mmeweza kukubali kuwa sehemu moja ya wale wanao husika katika kueneza injiri kwa njia ya kuweza kuidhamini radio hii kwa njia ya hali ya mali na pia kwa njia ya maombi na pia ningependa kuwahimiza wale ambaye labda bado hawajaamua kama wanaweza kudhamini radio hii yetu tunaona ya kwamba kuna vipindi mbalimbali katika ulimwengu ambaye sisi wenyewe tunazidhamini lakini wakati tunapodhamini radio hii ama tunapodhamini mipangilio ya kupeleka habari njema kama hii radio yetu ya baguzi ya kwamba ni kuweka tunaweka akiba mali zetu tunazihamisha kutoka ulimwengu huu na tunazipeleka mahali ambaye tutakuja kuziona baadaye Duniani hapa tunaponunua magari makubwa tunaponunua mashamba tunapofanya kila kitu tunachokifanya hicho ni hizo vitu ni vitu temporary ni za ulimwengu hapa lakini tunapojitoa kuwa sehemu moja ya kupeleka injili hiyo ni ya hapa duniani na tena mbinguni hazina hiyo utaiona hazina ya magari hazina ambayo natumia kununua mashamba fanya chochote cha ulimwengu huu hiyo itaishia hapa hapa lakini unapojitoa kudhamini wanaoeleza injiri kudhamini radio kama hii yetu ya Baguzi ni ya kwamba hizo utazipata mbinguni hazina hiyo utaipata mbinguni ndipo mtumishi wa Mungu maraiki ya, ya kwamba tuweze kuwa na hekima ya kuweza kuhamisha mali yetu katika dunia hii kuweka katika mahali ambaye haiwezi kuibiwa na waizi. haiwezi kuliwa na nundu wala kutu. sandi sana kwa ajili yenu nyote ambayo mnasikia wito huu na kuendelea kudhamini radio hii. Wakati huu ninataka tuweze kumkaribisha Mungu ili aweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki makara maalumu ya neno. Na niki na nyinyi tumkaribishe Mungu na wakaribisha nyinyi wenyewe kwa njia ya pekee ili tuweze kuwa pamoja na kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wa leo pia ninawakaribisha nyinyi nyote na Mungu wetu azidi kuwabariki tuweze kuomba Mungu wetu unayotupenda sana wewe uliyeko wewe ulioko na wewe utakaokuwako wewe muumbaji wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana dunia na bingu na nchi na bahari na kila kitu ulichokiumba hata sisi wanadamu tukazi ya mikono yako tunakushukuru kwa ajili ya Yesu ambaye ulimtoa awe fidia kwa ajili ya dhambi zetu Tunashukuru kwa ajili ya roho wako mwalimu mkuu tena kiongozi Amina. Tunashukuru kwa ajili ya neno lako linalotoshana na wewe na ahadi zote zilizo ndani ya neno hili. Pia tunashukuru kwa ajili ya mwito maalum ambao umetuita na kazi ambaye umetupatia jukumu la kupeleka habari njema katika ulimwengu mzima. Sisi hatuna hekima wala hatuna ujuzi. Tunaomba ili uweze kutuhekimisha na hekima ya binguni na ndipo basi tunapoendelea kutoa neno roho wako aendelee kulifafsili katika maisha ya wasikilizaji wetu na watu wako wanapoendelea kutegea hii radio kila mahali ulimwenguni tukizidi kuomba kwa ajili ya mtumishi wako ntili wote wanaohusika na kueneza habari njema katika ulimwengu kupitia kwa radio hii ndrea kuwabariki na uendelee kuendeleza kazi yako katika kila mahali. Tunashukuru pia kwa ajili ya kanisa lako la Masalio, kanisa ambalo ulilipenda upeo, kanisa ambalo umeweza kulipea jukumu la kueneza habari jema na ukweli. Na tunashukuru vile umeendelea kuishikilia hili kanisa hata kama shetani anajaribu kuli kuli, ang, kuli kuligandamisha wewe umeahidi na ahadi zako ni za kweli na kwamba kanisa hili limejengwa juu yako we mwenyewe nasi tukiwa mawe yaliyo hai umetupatia kibali kutoa kutoa dhabihu iliyokubalika na hasa kutoa mili yetu iweze kuwa dhambi ambaye inaweza kukupendeza na kukubalika mbele zako tunapoanza kipindi hiki hadi tamasha tuomba kuwako pamoja nasi Bariki familia zetu, bariki nchi zetu, bariki pia wakuu wa nchi naubariki hata na kanisa lako kwa jumla. Mapenzi yako afanyike tunapoendelea na tunapofikia eh, tamasha, mapenzi yako yaendelee kudihirika kwa wote wanaosikiliza ujumbe huu katika ulimwengu. asande sana na asante kwa kujibu maombi haya kwani tunakuomba kupitia kwa jina lilo kuu duniani na mbinguni jina takatifu la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amina. Basi tunaangalia tunaona ya kwamba Mungu ambaye yeye mwenyewe anaelewa zaidi kuliko sisi anaendelea kutusaidia kuona jinsi uh, anavyo endeza kazi yake kupitia kwetu sisi na kwa hivyo uh, wakati huu ningependa niweze kuwakumbusha yale tulioendelea nayo jana tuliangalia ya kwamba hekaru ambalo liliweza kutengenezwa na Musa ama na, ha, na watu wa Mungu na wakipewa ramani na Musa hakuna lugha iliyoweza kuelezea ama inaweza kuelezea urembo uliokuwa pale na tuliona ya kwamba katika e, mavazi yaliyoweza kuamrishwa kutengenezwa kwa ajili ya haroni ya ilikuwa imeundwa na ikawa ni ma, ni mavazi ama kanzo iliyoweza kupendeza wale walioweza kuangalia na kuiona na tukaona ya kwamba basi vitu hivi vyote vilivyoletwa kwa Musa aliweza kusimamisha na kaweza kusikagua kwa usawa na kama alivyo akaona kila kitu kiliotendwa pale ile tendo wa kulingana na vile wale vile Mungu alivyokuwa amemwaagiza na hivyo Musa akawaambia he, akawaombea heli na akaweza kufurahia jambo hilo na ndipo basi tukaona ya kwamba e, baada ya hekaru hili kusimamishwa Mungu aliweza kudhihirisha ya kwamba amelikubali kwa njia ya wingu kuja na kufunika ile hema na utukufu wa Mungu ukaweza kujaa katika maskani ile. Hivyo ndivyo Musa na Haruni wakaingia katika ile hekaru na wakaweza kutoka na wakaweza kubariki watu na watu walikuwa wamengojea kwa hamu sana na ndipo wakafurahi kuona kwamba hata baada ya uasi mkubwa Mungu aliweza kukubali tena kuwa pamoja nao na ndipo basi hapa hali pale e, baada ya kuingwa kuweza kuwa mahali pale na utukufu kuwa pale hata Musa mwenyewe hakuingia tukaangalia tukaona pia Musa akafanya kama vile alivyoagizwa na Mungu kuweza kuwachukua makuhani na kuweza kuwaweka wakfu kwa ajili ya huduma ya hekalu na dipo basi tukaangalia tukaona pia wakati huu Mungu ambaye ameweza kukubali Warawi waweze kuwa makuhani ni kwa sababu wao waliamua pia wakati wa uasi mkuu wa kuabudu ile ndama walikataa katakata kuweza kuwa miongoni mwa waasi na Musa alipoweza kuchora mstali wote wakaonyesha kwa umoja. ya kwamba wako katika upande wa Mungu na hivyo Musa akaagizwa aweze kumtakasa Haroni na wanawe Waweze kuwa makuhani wa, wa ka, katika huduma ya ukuhani na ndipo basi hapa tunaangalia tunaona kuhani mkuu ambaye aliweza kutauliwa kuwa haroni Yeye pia akaweza kutengenezewa mavazi maalum ambaye ni mavazi iliyokuwa na utukufu wenyewe. Na ndipo endelea kuangalia vile ilivyoweza kuundwa ni kweli ilipendeza na hata watu walipoona amevaa waliona utukufu wa Mungu na usafi na uungu ndani ya ule kuhani mkuu na zaidi pia tukaangalia tukaona ya kwamba eh, katika hali hii eh, hata kama makuhani wengine ambaye ni wa kawaida walikuwa na nguo zao ya Haruni ilikuwa pia imeundwa na ikawekwa ile kitu tundao jua ina, ilikuwa inaitwa effort na effort iliyokuwa juu ya ile eh, breast breast spread ambaye ilikuwa pia na mataa mawili na katika kifuko kile basi Haruni akawa atasukua majina yote ya wana wa Israeli na aweze kuakilisha mbele ya Mungu kama kumbukumbu. Kumbu. Na ndipo Daudi anasema ya kwamba eh, mimi hata ni, mu, ni, ni ni ni maskini na Mungu atanitunza na ataendelea kunisaidia. Na ndipo tukaona ya kwamba katika uh, eh, kifuko hiki ambacho pale kulipokuwa na, na na na na mawe haya mawili ilikuwa ni ya kutumika wakati huduma ya upatanisho ilipokuwa ikifanyika manake katika hekaru ile tuliona kulikuwa na uh, na, na, na na kafara aina mbili Kulikuwa na kafara ile iliyokuwa inafanywa ya siku baada ya siku na ilikuwa inafanyika asubuhi na jioni na Paulo anasema ya kwamba hii ilikuwa ni mfano wa vitu vya vya minguni, na kafara hizi ambazo zilikuwa zinatolewa asubuhi na jioni zilikuwa zinatolewa kila siku lakini mara moja kwa mwaka kwani mkuu alikuwa anaingia katika patakatifu papa na hakuna mtu mwingine aliyokuwa anaruhusiwa kuona mahali hapa maana hapa mahali tuliona palikuwa na kiti cha rehema cha Mungu palikuwa na Makerubi waliokuwa wananginia pale na walikuwa wanafunika kiti kile cha enzi palikuwa na sanduku la ambalo lilikuwa na sheria kumi za Mungu. walikuwako na ile nyungu iliyokuwa na maana ambaye e, pia pale ndani kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyoikuwa inachipu, inachipuka. Na kwa hivyo tukaona ya kwamba katika mbele ya kile kiti cha rehema Kuhani mkuu alikutana na Mungu pale akiwapatanisha wanadamu wa ama Waisraeli na Mungu na tukaona hii ilikuwa ni tofauti kabisa na ile ya siku baada ya siku kwa sababu ya kila siku ilikuwa inatolewa kwa ajili ya mtu individual na lakini mara moja kwa mwaka ilikuwa kuhani mkuu anaingia pale na anaendelea kutoa huduma ya watu wote wana Waisraeli ile ya kwanza ilikuwa inatolewa mwana kondoma au mwana mbuzi ambaye alikuwa ni wa mwaka mmoja hakuwa na ku, na ila na ndipo paulo petro anasema ya kwamba ni kwa damu ya dhamani ama kama ya mwana kondoo asiyo na ila In, ambaye ilikuwa inasimamia Yesu Kristo atakapokuja kutolewa na aweze kuwa hana ila Maworo anasema tutoe mili yetu iweze kuwa iweze kuwa kafara ambaye ingeweza kukubalika mbele za Mungu uh, uh, ili iweze kuwa mitakatifu mitak, isiyo na ila na iwe ndiyo kafara tunaoweza kumtolea Mungu. Mungu anataka sisi leo tujitoe mili yetu iweze kuwa ni takatifu na tunapotoa eh, eh e, yetu hivyo ni kusema tunaweza kutoa hata vyote tulivyo navyo tunampatia Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyokuwa Alituonyesha kutoa neno bwana linasema katika hali ya kuchoma uvumba kuhani aliweza kuletwa karibu sana na Mungu maana hii ndio uh, ministry iliyokuwa inafanyika kila siku na tukaona baada ya kuhani mkuu ambaye ni haru ni kuingia pale katika ile eh, mahali patakatifu alikuwa ana, kwanza analeta wana wawili waliokuwa wanatoshana na kuweza kupigiwa kura mmoja akiwa upata, anangukia kula ya Mungu na mwingine anaangukia kula ina ya Azazeli yule wa Mungu anachinjwa pale baada ya kuhani mkuu kujitakasa ye na nyumba yake. Anachukua damu ya yule mwana kondoo au mwana mbuzi aliyopangukia Mungu na anaingia katika patakatifu papatakatifu. Na hapa haikuwa ni mzaha wapendwa, maana kuhani kama angeingia mahali pale kuhani mkuu akiwa hajajitakasa, alikuwa hawezi kutoka pale. Na hivyo kwa sababu hakuna mwanadamu angeingia pale kumtoa Alikuwa anafungwa miguu yake kutoka nje anaingia akiwa na na na, na, na, na kamba zinaotoka mpaka nje ili akienda pale na kikufa pale ndani maanake hakukuwa ni mzaha anaweza kuvutwa kutoka pale nje kutoka nje ya hekaru na ndipo basi alikuwa akikawia pale wanaanza kuwa na hofu kama ameuawa pale iza kwa dhambi zao ama kwa dhambi zake na ndipo baada ya kufanya huduma pale kulikuwa pia katika mikono yake ina vitu vilivyokuwa vinalialia huko hivyo walikuwa wanasikiliza anaendelea katika huduma na baada ya kukubalika yeye anachukua dhambi zile zote zilizokuwa za mwaka mzima zilioungamo pale na kuwekwa ndani ya hekaro Anachukua ndani yake yeye mwenyewe kwa imani na tena anatoka nje nje akiwa yeye sasa ndiye mwenye dhambi ile na ndipo basi akaweza kuweka mikono yake juu ya yule mwana kondoa mwana mbuzi za zeri na anaungama dhambi hizo zote na baada ya kuo, kuabudu kwa ku, kuungama dhambi hizo zote akiwekelea ya mikono yake kwa yule mwana kondoo ndipo basi akaweza yule mwana kondoo kupewa mtu mwenye nguvu na anampeleka huko jangwani anamtupa huko anaenda kukufa na zi, na dhambi na ndipo basi wana wa Israeli dhambi zao za mwaka mzima zinaendelea ku zinatoweka kutoka kambi yao na ndipo basi tukaona ya kwamba hapo basi wanaanza maisha mpya katika uh, mwaka mpya kwa hivyo eh, hapa ndipo tunaona ya kwamba eh, hii inasimamia ilikuwa inasimamia jinsi hekaru la vinguni linavyoendelea kufanya kazi na ukweli ni ya kwamba katika binguni tunapoomba kwa jina la Yesu Kristo ambaye yeye ndiye kafara tunaoitoa aliyoitolewa ili kwa ajili ya dhambi zetu tunasamehewa dhambi na dhambi hizo haziondolewi kabisa bali zinawekwa katika hekaro na Yesu alipoingia katika patakatifu papa patakatifu ipo basi akaanza kufanya atonement iliyokuwa inafanywa na kuhani mkuu hapa duniani ikiwa ni mfano wa mbinguni na anaendelea kutakasa hekaro lile si kwa damu ya mbuzi ama ya, ya mwana kondoo bali ni kwa damu yake ye mwenyewe paulo anasema basi Yesu hakuweza kuingia pale na hakuweza kuingia pale na damu ya mwana kondoo ama ya mbuzi bali aliingia kwa kwa damu yake ya mwenyewe na hivyo anafanya kazi ya upatanisho na anachukua dhambi ile yote ambaye inaungamwa wewe na mimi tunapoziungama hapa duniani na atakapotoka mahali pale ya kwamba atatoka na dhambi hizo zote zilizoungamwa nazo zitawekelewa buzi wa zazeli na huyu buzi wa zazeli si mwingine bali ni shetani na shetani atakapowekelewa dhambi zote zilizotendwa na wanadamu na watu walio walikubali Yesu kuwa bwana na mwokozi wao na wakazi wa hizo zote zitakuwa juu ya shetani na shetani atapotea na hizo dhambi maana tunaona baada ya Yesu kutoka pale na kuwekelea dhambi hizo zote huyu azazeri ambaye ni ni shetani ndipo basi eh, eh, tunaona atapotea na kuangamia na hizo dhambi kama vile kuhani mkuu alivyokuwa anafanya yule mbuzi Na ndipo basi eh, eh, leo hii tunataka tuendelee kuangalia mambo mengine zaidi iliyokuwa inaendelea pahale, pale eh, katika eh, mambo hii na na tunapoendelea kuangalia maneno haya ni ukweli ya kwamba tumeona umuhimu wa kuweza kufahamu juu ya hii eh, kazi iliyokuwa inafanywa katika hekaru na maana hasa ya hekalu Ukweli ni ya kwamba eh, mawanzo mawazo Mungu alionayo kwetu ni mawazo ya uzuri na kwa sababu shetani yeye ndiye aliyeweza kuwafanya watu wote wafanye dhambi nae ndiye mwanzo wa dhambi ambazo zilimfanya Yesu Kristo akufe hivyo ni kusema ya kwamba na utakaso ukapatikana kwa huyu Yesu basi dhambi zote zikiondolewa katika katika la biguni. yeye ndiye atakayokufa na hizo dhambi na hivyo ni kusema kama vile kuhani mkuu alivyo kuwa anachukua dhambi za ulimwengu mzima za mwaka mzima za wana wa Israeli na kuwekelewa kwa yule buzi buzi wa Azazeli hivyo naye shetani atakavyofanywa na hii ilikuwa ni fundisho lililokuwa linaendelea kufundisha wa Kristo na wa Israeli wa kimwiri siku zile ya kwamba hekaru ni mpango mkubwa wa wokovu na vita kuu iliyoanzishwa kule mbinguni baina ya shetani na Yesu itakuja kufikia kikomo chake hapa ambaye shetani atapoteza vita na wote waliojiunganisha yeye wale wao maana watapotea akipotea ndipo basi Leo tunaona tunataka kuona watu wanapoendelea kufanya dhambi wanapoendelea kujua ukweli na wanaendelea kutenda dhambi mago yao itakuwa namna gani Unapoangalia katika uh, nyumba hii ya Haruni ilipopewa nafasi ya kuweza kuwa ni wapatanishi wa Mungu na tukaona ya kwamba basi hekalu lenyewe likaweza kutakaswa na lilipotakaswa makuhani pia wakaweza kuwekwa wakfu kuchukua nafasi katika kazi ya hekalu basi watu eh, sehemu eh, kazi hii ilifanya iliweza kushuhulikiwa kwa siku saba. Na kila siku kulikuwa na sherehe zilizokuwa zinaendelea za kuweza kuweka wakfu hekalu lenyewe la kuweza kuweka wakfu makuhani na kuhani mkuu Unapoangalia katika kitabu cha mambo ya Walawi kumi, a, Nane haya aya ya kumi tunaona ya kwamba Musa alichukua mafuta matakatifu na akaweza kutakasa vyombo vyote vile vya hekalo akanyenyezia mara saba hekaro. na akaweza kutakasa bilika akatakasa vyombo vyote vilivyokuwa vya hekaro. na kisha akachukua mafuta hayo hayo akaweza kuyamimina kwa ndugu yake haroni. kumutia mafuta ili aweze kumtakasa kwa ajili ya kazi hii takatifu kisha akaleta wana wa Haruni na kuavika kanzo na kuwafunga mishipi ili aweze pia kuwaweka wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu kama vile Mungu mwenyewe alivyoweza kumwagiza Musa na ndipo akaleta hata na ngombe yule ambaye alikuwa anaweza kutolewa kwa sadaka ili hao watu waweze kusamehewa dhambi zao. Huyu ng'ombe mwanamme wa dhambi akaweza kutolewa kwa ajili ya kuhani mkuu na wanawake nao wakaweza, naye Harun na wanawe wakaweka mikono yao juu ya yule mwana ng'ombe na ndipo wakaweza kuungama dhambi zao zote na yule ng'ombe akatolewa kuwa eh, kafara kwa ajili ya dhambi za huyu kuhani mkuu na wana wake na watoto wake na ndipo basi unapoendelea kuangalia neno linasema ya kwamba eh, Musa akaweza kuwaweka wakfu. Na ndipo basi baada ya wao kumaliza baada ya siku saba ukiangalia katika kitabu cha ja mambo ya Walawi Nane aya ya zarazini na tano Musa akawaambia mtakaa hapa kwa hie karo kwa muda wa siku saba Dipo mchana na usiku Mweze kulinda ulinzi wa Bwana na ndivyo hivyo alivyoagizwa na katika siku ya nane neno linasema ya kwamba wakaingia katika kazi ya huduma Haruni mwenyewe akiwa anasaidiwa na, wa, na na watoto wake akaanza kutoa kafara kama vile Mungu alivyoweza kuagiza wakaanza kazi ya kuweza kuhudumu na wakatoa kafara kulingana na mapenzi ya Mungu na ndipo Haruni baadaye akaweza kuubariki wa watu wa Mungu na unapoangalia katika mambo ya Walawi eh, eh, Tisa aya ya kwanza aya ya ishirini na tatu eh, eh, verse 1 verse 9 na twenty 22 na 23 ilikuwa ni siku ya nane. na ndipo basi eh, eh, eh, Harun eh, Musa akaweza kuagiza ya kwamba Haroni ndugu zake waweze kuingia na kuanza kazi ya huduma na Musa kwanza aliwaita huyu kuhani mkuu akaita wale wazee sabini wa wana wa Israeli ni siku ya nane haroni na wanawe na wa, na, wa, na, wa, na wazee wa Israeli wote wakaitwa na musa na wana wa haroni wakaweza kumsongezea eh, haroni hiyo damu na Dikpo akaweza kuweka kidole na kuiyunyiza pale katika madhabahu na akamwaga kizabu ch hiyo chini ya madhabahu na ndipo basi kisha Aaron akainua mikono akaelekeza wa kwa watu akawabariki na akaweza kutoka baada ya kuweza kusongesha ile sadaka ambaye ilikuwa ni sadaka ya kuweza uh, ya kuweza kutakaswa na sadaka ya dhambi na sadaka ya amani na hapa ndipo basi Haroni na ndugu yake wakaingia katika ile hema na baadaye wakaweza kutoka ndani. Na walipotoka nje wakaweza kuwabariki watu na utukufu wa Mungu ukaweza kuashukia watu wote. Na basi inaonekana baada ya kuendelea kufanya kama vile Mungu mwenyewe alivyo kuwa ameagiza. Mungu mwenyewe akakubali kafara ile na utukufu wake ukadhihirishwa pale pale ya kwamba ameweza kupokea sana moto ulishuka na ukaweza kuilamba ile kafara yote na watu wakafurahi kuona ya kwamba Mungu ameweza ku, wakubali si tena ili waweze kuwa watu wake Wakafurahia sana na wakapiga kelele, wakapiga wakapiga nduru, wakapiga mbio, wakaweza kufurahi Mungu amewakambu. Wapendwa ninataka ijulikane kwenyu ya kwamba Mungu wetu ni mwenye huruma. Mungu wetu ni mvumirivu Mungu wetu anapenda wenye dhambi lakini anachukia dhambi. Unapoangalia katika mambo ya Walawi 9 aya ya ishirini na nne Neno linasema ya kwamba kudhihirisha jambo hilo ni ya kwamba moto ulishuka kutoka kwa Mungu beli ya Bwana na ukateketeza hiyo eh, kafara ya kuteketezwa na watu wote wakaona hiyo moto na wakaweza kushangilia na ndipo basi wakaweza kufurahia jambo hilo na akaweza kuwa na furaha iliyopita kifani lakini kama vile tunavyoelewa ya kwamba katika ulimwengu huu umekuwa ni kiwanja ya vita ku, ambaye ilianzishwa na shetani pale mbinguni anaoendelea kupigana na Mungu na kuweza kuopoza yote yanayofanywa na Mungu wakati huu huu ambaye shatani anaendelea kufanya kazi wakati huu huu Mungu anaendelea kufanya kazi na watu wanaendelea kushangilia eh, ya kwamba Mungu amekubali kuwa eh, kuwapokea tena shaitani alikuwa bado anaendelea kufanya kazi miongoni mwao na wakati mwingine shetani hafanyi kazi kwa mtu hivi hivi anafanya kazi kwa mtu ambaye ni mashuhuri na ndio unaona ya kwamba vita ile tunao pigana hapa ulimwenguni ijapokuwa Yesu mwokozi wetu ameishinda tangu pale eh tangu pale msalabani shetani bado anaendelea kupigana na sisi kwa njia ambaye yeye mwenyewe hata kama anajua alishindwa lakini you will never give up. Ataendelea kupigana na kuendelea kuwapotosha wale watakaokubali kupotoshwa na kuendelea kujaribu kuwapotosha hata yamkini walio wateule. Mwokozi wetu Yesu akasema katika kitabu cha na 24 ukiangalia katika aya ya 24. Neno la Bwana linasema ya kwamba na katika siku hizi za mwisho watatokea manabii wa uongo na manabii hawa wa uongo watakuja na watamuinua Yesu wabadia miongoni mwa watu wa Mungu katika ulimwengu huu na shetani akiwatumia watu wataona kana kwamba hawa ni watumishi wa Mungu walio hai na ikiwa hata inawezekana wataweza kuwapotosha hata walio wateule lakini nashukuru Mungu sana maana anasema wakati utafupishwa. manake shetani ataweza kuonyesha manifest, eh, kuonyesha yani utukufu ambaye haujawahi kuonekana katika dunia hii na watu watamdhania yeye ni Mungu ama ni Yesu Ni wale tu wanaokaa katika neno Watakaweza kufambanua juu ya uongo na hila za yule adui wa Mungu yeye mwenyewe atajidhihirisha katika ulimwengu mzima na kupitia kwa wanadamu ataweza kujidhihirisha vivyo hivyo maana akawaunganisha wa ulimwengu wote na wote watakuwa wakilia kwa kilio kimoja ya kwamba tunataka umoja tunataka kuwa na udugu Udugu wa kupendana sisi kwa sisi leo hii tunaona dunia yote inaja madhabahu Inajaa, mada, mada bahu, ma, inajaa uh, uh, dini za aina mbali mbali lakini dini hizi zote mpango mkubwa ambaye unafanywa na adui wa Mungu ni kuunganisha dini hizi zote ziweze kuwa ni, na imani moja imani ambaye itakuwa ni ya kupigana na Mungu Imani ambaye haitathilia manani neno, imani ambaye itakuwa imejengwa katika msingi wa ubinafsi, imani itakaojengwa katika msingi wa utamaduni wa kuwa na ushirika na upendano wa kupendana na kuweza kufanya kazi kwa pamoja, lakini si kulingana na vile neno la Mungu linavyosema, bali ni kulingana na mapokeo na mawazo na ma na ma, na ma, na yale maelewano watakao elewana e, wao kwa wao hawazajali sana juu ya neno ndivyo ninawapasha habari hii kabla haijatokea wasikilizaji wangu wote wanaponisikiliza katika dunia nzima ya kwamba mjitahadhari maana kuna kitu kinaokuja Biblia inasema hakika Bwana Mungu hata ruhusu lolote litokee duniani bila kuwapasheni habari watumishi wake manabii juu ya ile inao kuja tazama angalia uweze kuona ni kitu gani kinaujia ulimwengu dini za aina zote zitikiungana hata watu wasio wa dini kuungana na watakuwa na kiongozi mmoja wa dini ambaye watamuinua na kumpatia nafasi ya kum ya Yesu katika ulimwengu huu na watakavompatia nafasi hiyo basi ye ndiyo atakaokuwa kuwa akisema na wao wanatekeleza hata kama ataitwa Mungu hapa duniani na atachukua kiti cha Yesu Maneno hayo wapendwa yako katika maandiko matakatifu ama yanazungumzwa na mwanadamu yako katika maandiko matakatifu. Pamojibu wa kitabu cha wa wa pili mbili aya ya kwanza na ya pili na ya tatu. Neno la Bwana linasema hivi mtumishi wa Mungu akijawa wa na roho na anapoendelea kuelezea maneno haya ya kwamba msiweze kuhangaishwa ya kwamba siku ya Bwana imewajia maana siku hiyo kwanza haiwezi kufikia mpaka ule ugegeuvu kwanza utokee ndipo yule mwana mwasi aweze kufunuliwa yule anaojiinua kwa chochote kinaoitwa Mungu naye anayekana katika nyumba ya Mungu akipingana na Mungu Kwa hivyo kuna uasi mkubwa ambaye utashirikishwa madhehebu mbali, mbali katika ulimwengu huu lakini wale watakao simama katika neno hawa wataonekana kana kwamba ni ndio waasi hawa wataonekana kana kwamba ndio wanaokataa umoja ndio wanaokataa ushirikiano wa ulimwengu madhehebu mbalimbali mbali. hawa ndio watakaonekana, ndio wanalete tabu duniani na karamiti zote zinaujia ulimwengu huu zitaonekana kana kwamba zinakuja kwa ajili ya hawa watu kukataa ushirika huu na hivyo wataweza kuitwa ndio majangiri na hivyo wataanza kuteswa mara nyingi tunajua ya kwamba kabla ya siku ya mwisho kufika wakristo wengi duniani watateswa na hatujajua watateswa kwa sababu gani watateswa kwa sababu wao watakataa muunganiko huo na watasimama na neno ndipo kipindi hiki kupitia kwa mabaguzi grobo radio Kinaangia nyinyi nyote mnaofikiriza ruga hii ili kiwasaharishe ya kwamba dunia yetu imefika katika saa ya siada kipenga cha mwisho kabla hakijalia dunia hii na wote wanaomcha Mungu watapata shida. Hipo neno linasema ya kwamba Shida hii itatokana na nini? Shida hii itatokana na kusimama katika neno. Hamri za Mungu kumi ambazi hizo ndizo zitakanyagwa chini kabisa na madhebu bali mbali katika ulimwengu. Yale ya Kikristo na yasiyo ya Kikristo yatakataa kata kata sheria kumi za Mungu na wataendelea kufanya yale yaliyo kinyume lakini wachache watakao simama na neno watakuwa wakisema imeandikwa imeandikwa neno vita na ndivyo basi wapendo wasikilizaji wetu unapoendelea kuangalia maneno haya neno la Bwana linasema hapa wakati wana wa Israeli walipoangalia na wakaona ya kwamba kweli wamekubalika mbele za Mungu na Mungu amekubali kuwa miongoni mwao. Bipo basi katika shangwe hii na katika sherehe hii jambo la huzuni lilifanyika. Na jambo lilo ni gani? Ilitokea katika nyumba ya kuhani mkuu. Maana Shetani nimewambia anafanya kazi kwa wale waliowekwa wakfu. Hofu iliingia kwa nyumba ya kuhani mkuu. Wakati ule eh, watu waliokuwa wanashukuru Mungu na hata ile ile ile madhabahu ya ndani uvumba ulikuwa unachomwa Ipo basi wana wawili wa Haruni wakaweza kuingia pale weza kutoa uh, kuchoma hiyo manukato wakaweza kuchu, kuingia pale ili waweze kutoa kafara ambaye ni ya ni ya maombi na waweze kuchoma eh, uvumba pale ili waweze kutokea hapo na kuingia katika kiti cha rehema kwa mwenyezi Mungu ikiwa ni manukato mazuri lakini kile kitu kiliofanyika pale wao wenyewe waliweza kwenda kinyume na agizo la neno na walipoenda kinyume waliweza kuleta moto ambaye Bwana hakuuagiza uweze kuingia katika patakatifu wakaweza kutoa mambo moto mahali pengine niliwaelezea pale kwanza ya kwamba katika madhabahu na katika ile ha mahali pa kuchomea uvumba moto ulikuwa unatoka kwa Mungu mwenyewe lakini hao makuhani walikuwa wameenda kutoa kafara wakiwa ni walevi hivyo hawakupambanua vitu vinavyoitwa vitakatifu na vitu vinajisi hivyo wakaweza kulete moto ya kigeni kutoka nje ya hekaru na walipoanza kuchoma uvumba pale moto ukatoka katika katika, katika bele ya Bwana ukawaangamiza huku nje watu wanafurahi ya kwamba kazi yao imekubalika na wao wenyewe wamekubalika lakini huku ndani katika mahali patakatifu watoto wa Haroni wakaangushwa waka pale na moto uliotoka kwa Bwana kwa sababu ya kwenda kudhihaki Bwana na kupeleka moto wa kigeni ambaye Bwana haukukubali unapoangalia katika mambo ya Walawi kumi, aya mpaka aya kwanza mpaka ya pili neno lina Bwana linasema ya kwamba A, a, a, na, na, dabu, na na na na nabihu wana wa wais, wana waharoni, wa haruni wakawa wameingia katika pale hekaru wakatoa chetezo chao wakahisha moto wakachoma uvumba na wakaingiza moto wa kigeni ambaye bwana hakuagiza na moto ukatoka uka kutoka mbele ya bwana nao ukaweza kuwa, kuwala nao wakafa mbele za bwana kwa sababu ya kuchoma uvumba kwa moto ambaye haukuakiswa na Mungu na moto huu ulikuwa ni wageni mbele za Mungu na hivyo Mungu angekubali uwogo huu kuendelea kuna moto aliyekuwa anaagiza ye mwenyewe na Yedi alikuwa anauhakisha ye mwenyewe na hivyo walipomletea moto ya kigeni ikawa ni jisi hekaro. na basi huyu na huyu Nadab na Abihu walikuwa wameheshimiwa sana katika nchi ya katika kambi hii ya Waisraeli na wao walikuwa miongoni mwa wale wazee sabini walipoenda mlimani kuweza kuona utukufu wa Mungu lakini hata kama waliona Mungu dhambi yao haingeweza kukubalika iendelee hivyo Mungu hana upendeleo na kwa sababu watu wakipata nuru na waweza wa, wanakuwa kama makuhani wa Israeli na wakawa ya wameenda mlimani na wakaongea na Mungu Mungu hawezi kuweza wasidijadi wasija wakajidanganya kwamba kwa sababu ya hiyo na kwa sababu ya mapendeleo hayo Mungu ataruhusu waendelee kute, kutenda dhani kuna makuhani kuna mapasta kuna watu ambaye wameitwa kwa jina la Mungu, wamewekwa wakfu, wameona uwezo na nguvu za Mungu na wanaendelea kutenda uovu ndani ya kanisa la Mungu. Nataka niwaambie kwamba siku zao zimehesabiwa. Nabii na na, na na na na na na ndugu yake wakaweza kufa huku watu wanashangilia nje. Nuru halisi ambaye tumepewa na Mungu haiwezi kuwa ndiyo kibali cha kutenda dhambi ya kwamba kwa sababu umeona na Mungu. Unapojua zaidi divyo unavyo unavyoendelea kuhesabiwa dhambi unapoenda kinyume na hiyo. Kwa hivyo nuru ile tunaopewa kama hii tunaoaletea inastahili kuwa hivyo, hivyo hivyo ikiwa imepungua katika ukweli huu wa Mungu ni ya kwamba Mungu hawezi kuiruhusu iendelee na ndipo akaona ni vyema awazibu hapo hapo ili iweze kuwa nifundisho kwa watu wengine ya kwamba Mungu hana upendelezo kwa watu wake dhambi anaita kwa jina lake anapenda wenye dhambi lakini wanapoendelea kutenda dhambi kwa kusudi Hakuna kafara ingine inaweza kutolea Nadab na Abifu hawakufundishwa vizuri na wazazi wake wao Ambaye ni Haroni juu ya kuweza kuheshimu na kuwa na kiazi. Baba yao Haroni kama vile tulivyoona huko nyuma hakuwa na ile hali ya kuwakemea na kuambia na kusema kana kusema ndio ama hapana aliwaachilia wakafanya kama vile walivyotaka na hivyo hata hawakuweza kuwa na nafasi ya kuheshimu wazazi wao hivyo hata hawakupambanua ya kwamba vitu vinavyostahili kuitwa takatifu na vitu ambaye najisi haziwezi kuchanganywa pamoja na hivyo ndivyo wakawa wako na hali ambaye. hakuna hata uungu ungeweza kuvunja Na ndipo Mungu akataka kufundisha watu wale wengine juu ya kwamba yeye hawezi kuchukua vitu ambazo zinamzaha na yeye hawezi kukubali kuweza kudhihakiwa na mwanadamu ni lazima wajue juu ya vitakatifu na visivyo vitakatifu na ndipo anasema ya kwamba eh, katika kitabu cha Isaia twenty na na 24 Isaia twenty na 20 mpaka 24 ole wao wanaosema kwamba uovu ni wema na wanashindwa kupambanua wema na uovu na anasema wanasema wema ni uovu giza wanasema ni nuru na nuru wanaichukua badara na giza wanaichukua badara ya nuru na uchungu badara ya utamu haya anasema ya kwamba ehhe katika ya moja wale wanye hekima wa, katika macho yao na busara katika vifua vyao Ole wao Ole wao wale walio na na na na, na kinywa chenye nguvu na wanachanganya kileo Wampao haki mwenye uovu na mwenye uovu wanamhukumu na kuondolea mwenye haki haki yake. Kwa hivyo kama vile mwale wa moto utokavyo na ukateketeza ile hali ambaye ni ya uovu, muovu bado ataendelea kutekezwa, kuteketezwa na hiyo hali ya moto manake moto ama hukumu ya Mungu haina upendeleo kama vile tunavyojua ya kwamba hata katika mahakama ya ulimwengu huu unaona ya kwamba mtu wengi wako jela wamefungwa si kwa sababu walitenda uovu maana walizingiziwa na wale maku, ma, wale wale, ma, wale majaji wanaendelea kupendelea fulani fulani ukweli ni ya kwamba wani mkuu ambaye ni jaji mkuu wa mbinguni Yesu Kristo anakuja na atakapokuja atahukumu kwa haki na ndipo basi wewe na mimi tuweze kuwa upande wa Mungu mtu yeyote asije akaweza kujidanganya ya kwamba sheria ya Mungu moja ni imepunguka maana katika hukumu hii tunaona itaendelea viguni itaendelezwa na sheria hizi za Mungu na ndio unaona shetani kwa sababu amejua sheria hizi ndizo wa hukumu watu ameweza kuwapotosa madhehebu mbalimbali ya kwamba sheria za Mungu hazina maana kitu kiliyo na maana ni kutaja jina la Mungu huku Yesu naye mwenyewe anasema hivi katika kitabu cha matayo saba aya ya na moja Anasema ya kwamba si kila mtu aniiitae Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa baba bali ni wale wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu siku hiyo wengi watakuja na wataniambia Bwana Bwana e sisi tulifanya kazi nzuri sana ya kufanya miujiza, kushusha moto juu mbinguni, hata na kuweza kuwafufua wafu na kutoa pepo na kufanya miujiza ya ajabu. Na tulikula na wewe ukiwa meza moja, naye atawatokezea na atawaambia, hiyo mlitenda hayo, lakini hata mlipokuwa mnatenda hayo, si kuajua. Mtu yoyote asije akajidanganya ya kwamba kwa Mungu kuna kitu chochote kitakaoweza ku ku, ku, eh, ku kutoangaliwa na ndipo basi sisi tukikaa katika imani ya kusimama katika neno ukweli ni ya kwamba hatutaweza kuogopa yeye ni nani huyo anaosema ya kwamba Sehemu ya Mungu ya she, sehemu ya sheria za Mungu ya kwamba haina maana na ndipo jeremiah anasema ni nani huyo anao sema na iweze kuwako wakati Bwana anaposema Haitakuwa ukiangalia katika kitabu cha uh, kitabu cha Lamentation 3 verses 7 seven rivers thirty seven inasema hivi Nani anao neno nalo neno hilo likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza. Wanadamu wanasema yale ambayo Bwana hajaagiza. Hukumu hii ya wana wa Haruni inapaswa kuwajulisha Wakristo wote katika ulimwengu ya kwamba Mungu asipoagiza hata zote ulimwenguni tukikubaliana Hivyo ndivyo itakavyokuwa haitakuwa hivyo angalia hapa ya kwamba hao wana wa wa, wa, wa Harun moto na moto unachoma haijalishi unatoka wapi moto ni moto unachoma lakini hata kama walileta moto na cho, na ilichoma ile ile ile ile, ile, ile, e, ile ufumba haikukubalika mbele za Mungu maana ilikuwa ni moto wa kigeni hivyo naye Bwana anaposema katika amri zake ya kwamba amri zangu zina haki Zinaonyesha tabia yangu na unapopunguza moja unapunguza zote umevunja zote Watu duniani wamekataa siku ya saba ya sabato ya Bwana Mungu na wote wamekubaliana siku ya kwanza ya juma. ndio siku ya ibada na hii ndiyo mpihani mkubwa ambaye unakujia dunia ya kwamba siku ya saba na siku ya kwanza ya juma. Watu wanasema siku ni siku. Ndio hata watoto wa Haroni walikubali moto plasmo moto moto na wakaweza kutoa moto huo wa kigeni mbele ya Mungu na wote wakaangamia hivyo navyo tunavyoendelea kusema si, siku ni siku yoyote ile unaoitenga ni hiyo Mungu hajali siku zote ni zake siku ya kwanza mpaka siku ya saba zote ni zake lakini siku ya saba kwa mujibu wa kitabu cha kutoka na ya nane mpaka ya 11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 akaibariki akaipumzika hivyo akamfanyia mwanadamu wewe na mimi kana siku hii ya saba haikufanyika kwa sababu ya Mungu mwenyewe kwa mujibu wa kitabu cha Marko 2:27-28 neno la Bwana linasema ya kwamba sabato haikufanyika kwa ajili ya mwanadamu bali mwanadamu hakufanywa kwa sababu ya sabato bali sabato ilifanywa iwe kwa mwanadamu hivyo imekuwa hi basi Bwana Yesu Kristo ndiye Bwana wa kutawala Sabato. Wewe na mimi tunapomkubali Yesu kuwa Bwana wetu, jua ya kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato. Na wewe na Sabato mnatawaliwa na Bwana mmoja ambaye aliitenga, akaibariki, akaipumzika. Hatakubali kupewa siku zingine. Hatakubali kuchukua siku ingine ile aliyoichukua tangu mwanzo itadumu hivyo na hii ndiyo itakuwa kilele cha vita na ulimwengu mzima kwa ulimwengu wote wataungana na kusema siku ya kwanza ya juma. Hiyo tumeweka wakfu na ni lazima Mungu akubali. Watu wa Mungu katika ulimwengu huu watasema Mungu hapungukiwi na hawezi kuchukua siku ya kigeni maana yeye alisema siku ya sabato ni ya sabato na hiyo ndio anataka watu wake wakukusanyike waabudu na ndipo ulimwengu basi utakuwa kinyume na wale watu wa lioko, Watakuwa upande wa Mungu na watateseka lakini ukweli ni ya kwamba kama Haruni watoto wake walivyolesa moto ya kigeni wakaangamia hata hao watakapoonekana kana kwamba wameshindwa mwishowe wakaangamia ni langu ya kwamba niwe upande wa Mungu haijalishi ni minority lakini niwe upande wa Mungu je ungekubali pamoja nami tuombe Bwana atuwezeshe maana hili aliwezekani kwa nguvu zako kama kwa nguvu zangu zinawezekana tu wa nguvu za kutoka mbinguni. Na ikiwa hiyo ndiyo ombi lako, tunyenyekee tuombe. Tuombe. Mungu wetu unaotupenda sana, wewe uliekuwako. Wewe unaojua mwanzo mpaka mwisho. Tunakushukuru kwa sababu tunaona tumefikia kilele cha kufunga historia ya ulimwengu huu. Mataifa na wanadamu wote wa ulimwengu wamekuwa wakikwea katika mlima wa kuzungumzia vita hii kubwa ijapokuwa wengi hawajui lakini kulingana na neno lako unatuonyesha ya kwamba kabla ya kufunga historia hii ya ulimwengu Kutakuwa na uasi mkubwa baina ya ukweli na uongo na kutakuwa na minority watakao simama katika kweli na watachukiwa na majority na majority watakubali kubadilisha siku yako ya saba kuipeleka kwa siku ya kwanza ya juma na wataitetea kwa udi na uvumba lakini ma minority wako watasimama imara maana hii ndiyo uhuru wako sabato takatifu Tazama wale watu wanaonisikiliza siku hii ya leo. Waliosimama na kusema Bwana, tusaidie kuwa upande wako. Hatutaki siku ya kigeni. Kama vile haukukubali moto wa kigeni ulioletwa na watoto wa Haruni na kwa sababu ya kukuletea moto ya kigeni ukawaangamiza, hatutaki kuangamizwa kwa sababu ya kukuletea siku ya kigeni. Tunataka kukaa katika siku yako kama vile Haroni na watoto wake ulivyowaagiza ya kwamba moto wewe ndiyo utakaokuwa kuwa ukiwahakisha lakini kwa sababu ya ulevi wa hawa watoto wa Haroni hawangeweza kuwa na akiri timamu ya kupambanua vitakatifu na visivyo vitakatifu hivyo nao wanadamu watalewa katika mafundisho ambayo ni mapokeo ya wanadamu na hawataelewa juu ya ukweli wa Sabato na ukweli wa siku yako na uongo wa siku ya kwanza ya juma hivyo tunaomba ututumie kadi utakavyoona na utusaidie kuwaelezea elezea wengine na watu wanaosikiliza ujumbe huu ambayo wameamua uamuzi huu ambaye mimi mwenyewe nimeamua hapa uwabariki na uwawezeshe kwa jina lako haya ndiyo maombi yetu tukikumbuka hata na radio yetu ya baguzi grobo utubariki zote katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.